wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah pendengar radio rajak dimanapun anda berada semoga allah subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita bersama sehingga kita tetap berada di atas jalan allah istiqamah di atas tauhid Istiqamah di atas sunnah hingga kita menghadap Allah Rabbul Alamin pada hari yauma la yanfa'u amalu wala banun illa man ata Allah salim pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim yaitu hati yang bertauhid dan hati yang tenang di atas sunnah serta hati yang terbebas dari perbuatan bidah ikhwan fidin rahimani wa rahimakumullah pendengar rada raja dimanapun anda berada ketahuilah dengan berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati kita menjadi tenang hati kita menjadi tenterang Hati kita menjadi damai Di mana ketenangan, ketentraman dan kedamaian diburu oleh orang Karena mereka memang sangat membutuhkannya Dan ketika mereka memburu Tidak sedikit mereka yang terjerumus Kepada Fatah Morgana Yang mereka anggap sebuah ketentraman, kedamaian dan ketenangan Namun pada hakikatnya adalah Ketenangan yang sesaat Ketenteraman sesaat Kedamaian yang sebentar Dan kembali dia Berada dalam kegundahan Waliyahudzubillah Tidak ada kedamaian dan ketenangan Abadi kecuali kita ingat kepada Allah Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Bifirman ala bidzikrillah Tatma'immul qulub Ingatlah Dengan berzikir kepada Allah Hati menjadi tenang وَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ Maka ingatlah kalian kepada aku Berzikirlah kalian kepada aku Maka akan aku ingat kalian Dan janganlah kalian kufur Bersyukurlah Janganlah kalian kufur Pendengar rojak Dimanapun anda berada Kita diberi kenikmatan yang sangat Banyak oleh Allah yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Wa inta'udna matallahilatuh suha. Kalau kalian mau menghitung nikmat nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka wajib untuk bersyukur. Yaitu dengan berfikir kepada Allah di antaranya. Ta'arfilallahi firrah. Ya arif kafishidah. Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang. Maka Allah subhanahu wa taala ingat kepada kalian dalam keadaan sedih. Ketika kalian dalam keadaan sedih, ta'arufir Allah Furroha yaarifka fushidah. Ingatlah kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepada engkau dalam keadaan sedih. Jangan seperti orang-orang musyrik di zaman dahulu, bahkan lebih parah orang musyrik di zaman sekarang. Kalau musyrik orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka Ingat kepada Allah ketika dalam keadaan sedih namun ketika dikeluarkan dari keadaan tersebut mereka kembali menyekutukan Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-bar idza Ketika mereka berada di atas kapal di atas laut yang diterjang ombak dari kanan dan kiri, diterjang ombak dari depan dan dari belakang, tidak ada baginya kehidupan. Yang ada adalah keputusasaan akan menjemputnya yaitu kematian. Lalu mereka ingat kepada Allah dengan berdoa dan mengikhlaskan dirinya dalam berdoa kepada Allah. Namun, falamma najjahum ila al-bar idahum yusyrikun. Ketika mereka kami selamatkan Sampai ke darat Mereka menyekutukan Allah Rabbul Alamin wal Waliyahudzubillah Namun sebaliknya jemaah sekalian Di zaman sekarang Ketika orang mengalami kesedihan Ketika orang mengalami kesulitan Mereka datang kepada selain Allah Datang kepada dukun Datang kepada tempat normal datang kepada siapa saja selain Allah yang yang ia anggap dan ia yakini bisa melepaskan kesulitan itu. Kemudian setelah mereka lepas dari kesulitan, setelah mereka lepas dari persoalan hidup yang ia hadapi, dia merasa berutang budi kepada dukun, kepada paranormal kepada apa saja selain Allah Kemudian dia datang lagi untuk melakukan kesyirikan Waliyahudzubillah Oleh karena itu Ikhwan Fiddin Rahimani Warahimakumullah Mari kita senjatai diri kita Perkuat diri kita dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Membersihkan hati kita Menjaga jiwa kita ini dengan apa dengan berzikir kepada Allah di antaranya adalah azkarul mas azkarus sabah wal masa zikir di pagi hari dan di petang hari. Dan alhamdulillah kita membahas pada pekan kemarin adalah bagaimana keterangan ayat kursi yang seyogyanya dan sebaiknya kita baca di pagi hari dan di sore hari. Dan kalau Anda pada sore hari ini belum membacanya maka segeralah lah gerakkan lisan saudara untuk membaca ayat kursi yang dimulai dengan ta'awudz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu ta sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم. لان الحمد لله، kita sudah membahas bagaimana Kedudukan ayat kursi ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keutamaan keutamaannya? Alhamdulillah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Untuk selanjutnya, setelah kita membaca ayat kursi, kita membaca Suratul Ikhlas yaitu Qulhu Allahu Ahd dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qulhu Allahu Ahd, Allahu Samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قم بودين كتاب من باتها بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس Malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yivas'usufi sudurin nas. Min aljinnati wal nas. Kita baca tiga kali di pagi hari dan di sore hari. Adapun pun surat al-ikhlas. Disebutkan di dalam beberapa hadis tentang keutamaan surat al-ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anshar, diAllah, talanha, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegarjulan atas siri, dan ia membaca untuk para sahabatnya dalam solatnya, sehingga ia menulis, "Allah adalah Satu". Maka apabila mereka kembali, mereka mengatakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, "Apakah ada فسالوه فقال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقرا بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله تعالى يحبه اخرجه البخاري ومسلم من عائشه رضي الله تعالى عنها bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم mengutus seorang dalam sebuah peperangan dan dia membaca untuk teman-temannya ketika dia sholat, yaitu mengakhiri bacaan dengan membaca kulhuallahu ahad. Ketika sariyah, yaitu sekelompok atau sebeberapa orang pasukan perang mereka kembali, kemudian mereka menyebutkan, menyebutkan hal tersebut kepada Nabi saw, memberitahukan tentang Seorang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika solat bersama teman-temannya Maka Nabi SAW beliau bersabda Tanyakan kepadanya untuk apa dia melakukan hal tersebut Maka teman-temannya bertanya kepada orang tersebut Yaitu orang yang membaca surat Al-Ikhlas Sampai akhir ketika solat dan menutup setiap solatnya dengan bacaan itu, dia menjawab, karena di dalam surat tersebut mengandung sifat-sifat Allah, sifat ar-Rahman, dan saya sangat suka membacanya. Kemudian Nabi saw berkata, Akbiru an taala yuhibbuh, beritahukan kepadanya bahawa Allah subhanahu wa taala mencintainya. Akhrajahul Bukhari Wa Muslim Hadis ini dikeluarkan oleh Alimamul al Bukhari dan Muslim Ikhwan Fiddin Rahimani Wa Rahimahkumullah Karena kecintaan orang tersebut Membaca surat Al-Ikhlas Kemudian membawa Dan Menimbulkan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepadanya Ini menunjukkan Surat Al-Ikhlas Dan juga di dalam Hadis yang lain Dari Sabit Dari Anas bin Malik Rasulullah Dia berkata Kana rajulun minal ansar Ya umuhum fi masjid Di Quba Fakana kullama iftataha suratan Yakra'u biha lahum Fis salah Mima yakra'u bihi iftataha Biqul huwa Allah ahad حتى يفرغ منها ثم يقرأ صورة أخرى ماها وكان يسنع ذلك في كل رقعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتدح بهذه الصورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما انا بذلك ها ان احببتن ام ان احببتن احببتم انا امكم بذلك فعلت وان كرهتم تركتكم وكانوا يرون انه من افضلهم وقره اد يمههم غيره فلما أتهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أسحابك وما حملك على لزوم هذه السورة في كل رغعة قال إني أحبها قال حبك إياها أدخلك الجنة حدث صحيح درم صحيح ترميذي درم صحيح عن الشيء رحمه الله تعالى dari sahabat dari Anas, beliau, beliau berkata, adalah seorang laki-laki dari kalangan Amsor, menjadi imam bagi kaum muslimin di Masjid Kuba. Dan dia senantiasa membuka bacaannya yang ia baca untuk orang yang sholat, yaitu dengan surat Kulhullahu Ahad. Sampai dia selesai dari baca Kulullah Wahad Kemudian membaca surat yang lainnya Jadi setelah membaca Al-Fatihah Kemudian dia membaca surat Kulullah Wahad Setelah membaca surat itu Dia menyambung dengan membaca surat yang lainnya Dan dia baca hal tersebut Pada setiap rokaat Kemudian Temannya mengatakan kepadanya Fakalu Yaitu Engkau telah membuka solat dengan bacaan surat Al-Ikhlas Dengan surat ini Kemudian kamu tidak melihatnya Bahawa Apa kamu tidak tahu bahawa Surat tersebut Sehingga kamu membaca surat yang lain Artinya Membaca surat Kul Wallahu Ahad Sudah cukup Tujizi'uka Hatta taqru'abil ukhram Kenapa engkau membaca surat yang lain ditambah dengan yang lain? Ya, Fa fa'ima an taqra' biha wa amma an tad'aha wa taqra' biukra. Entah engkau membaca surat tersebut yaitu surat Al-Ikhlas atau engkau tidak membacanya dan membaca surat yang lain. Maka orang tersebut mengatakan, "Ma ana bitarikiha. Aku tidak meninggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas." Namun, apabila kalian mau Aku menjadi imam kalian dengan bacaan itu maka akan aku lakukan seperti itu. Kalau kalian, kalau kalian memang tidak suka maka akan aku tinggalkan. Dan orang-orang tersebut kaum muslimin di saat itu melihat bahwa laki-laki ini termasuk orang yang paling utama di antara mereka dan mereka tidak ingin makarilu'an wa ya ummahum kauhiru tidak ingin orang lain untuk menjadi imam karena dia orang yang paling utama ya sebagaimana dalam hadis ya ummul ya ummul nas aqrahu ak, uh, minal kitab ya yang menjadi imam ketika solat adalah orang yang paling utama bacaannya meskipun di sini ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan paling banyak hafalannya ada yang mengatakan paling paham terhadap Al-Qur'an sebagaimana berkata al-Imam Syafi'i yang paling faham tentang, tentang Al-Qur'an. Adapun Imam Malik Imam Muhammad mengatakan yang paling banyak hafalannya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang kepada mereka akhbaruhu al-khabar, lalu mereka menyampaikan kehabar tersebut Kemudian Nabi SAW bersabda Wahai fulan, apa yang menghalangimu Untuk melakukan apa yang diperintah Atau apa yang diminta oleh teman-temanmu Dan apa yang membawamu Untuk senantiasa melazimi Atau senantiasa membaca Selalu membaca surat al alikhlas Pada setiap rokaat Apa jawaban orang tersebut? Karni Sebunyai sesungguhnya aku sangat mencintai bacaan suratul Ikhlas, yaitu kulhuw Allahu ahad Allahu samed, lam yulad, walamniulad, walamniyakulhu kufuan ahad. Artinya orang ini senantiasa membaca pada setiap rokaat setelah baca suratul Fatihah, kemudian membaca suratul Ikhlas. Setelah membaca suratul Ikhlas, dia membaca surat yang lain. Demikian dia lakukan pada setiap rokaat. Lantas teman-temannya mengatakan, ngapain engkau mengatakan membaca? Kenapa engkau membaca ya, surat al-ikhlas? Kemudian membaca surat yang lain. Padahal surat al-ikhlas sudah cukup. Entah engkau membaca surat al-ikhlas ya, dan itu sudah mencukupi mencukupimu, atau engkau tidak membacanya dan membaca surat yang lain. Ya. Kemudian ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi saw. Beliau menanyakan wahai fulan kenapa apa yang menghalangimu mayam mau kaanta'falama ya'muruka bihi ashabuk apa yang menghalangimu untuk melakukan apa yang diminta apa yang diperintah oleh teman-temanmu wama hamaluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli dan apa yang membawamu untuk senantiasa melazimi atau senantiasa membaca surat tersebut yaitu surat al-ikhlas pada setiap rakaat. Apa jawaban orang ini? Wa la innii uhibbuha. Aku suka. Aku suka dan aku cinta untuk membacanya. Apa yang dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu Kesukaanmu membaca surat Al-Ikhlas Membuat dirimu atau memasukkan dirimu ke dalam surga Rawahul-Tirmidhi Dalam suhihat Tirmidhi Yang disuhikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala Ikhwan fiddim rahimani wa rahimakumullah Mendengar raja dimanapun anda berada perhatikan Ketika seseorang membaca surat al-ikhlas dengan cinta Karena di dalamnya mengandung sifatur rahman Yaitu mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung Maka kecintaan orang tersebut Ketika membacanya Dan Nabi tidak menyalahkannya untuk dibaca pada setiap rokaat Ya Maka ini menghasilkan dan mendatangkan cinta Allah Rabbul Alamin. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmukumullah. Itulah salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas. yaitu kalau kita membacanya dengan rasa cinta kepada surat ini. Karena di dalamnya mengandung sifatur Rahman. Maka hal tersebut mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga bahawa surat Al-Ikhlas ini diantara keutamaannya adalah seperti kita membaca sepertiga dari Al-Quran dalam waktu semalam. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id al khudri radhiyallahu ta'ala'an huqal Qala Kal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabih أَيَعْجِزُ أحدكم أن يقرأ ثُلُثَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَهِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يَطِيكُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ الْوَاحِدُ السَّمَدَ ثُلُثُ الْقُرْآنَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي در أبي سعيد الهدري رضي الله تعالى عنه beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda kepada para sahabatnya siapa di antara kalian yang mampu membaca bukankah kalian tidak mampu kata beliau ayak jizu ahadukum an yakra al sunu sal quran filailah tidaklah masing-masing kalian tidak mampu untuk membaca quran sepertiga quran dalam semalam maka sungguh berat atas mereka hal demikian Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mampu untuk melakukan hal tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahul Wahidussamad, Samad al-Quran, bahawa bacaan yang terdapat di dalamnya Allahul Wahidussamad, yaitu surat al-Ikhlas itu sama halnya. Pahalanya dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Masya Allah, ini merupakan keutamaan yang sangat besar dan sangat agung. Yang tidak mampu para sahabat untuk membacanya pada malam hari. Yaitu pada satu malam. Karena apa? Karena kalau sahabat dahulu... Mereka membacanya tidak hanya sekedar membaca mereka membacanya dengan tadabbur. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas yang dinukil Ibnu Kafir dalam mukaddimahnya, makaan ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat la yujawizu hatta ya'rif ma'anihunna wa wal wa amal bihin. Tidaklah seorang di antara kami apabila belajar 10 ayat melebihi dari itu sehingga memahami maknanya Dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya Maka tidak ada yang mampu kata para sahabat Untuk membaca Al-Quran Sepertiga dari Al-Quran Dalam waktu semalam Maka Nabi SAW Beliau memberikan solusi Beliau memberikan tawaran adalah membaca suratul ikhlas Itu merupakan sepertiga pahalanya dari membaca Al-Quran Sepertiga Al-Quran Ini merupakan keutamaan Al-Quran Yang kalau kita mau membacanya Mendapatkan keutamaan tersebut Kemudian Pada suatu saat Abu Ayyub Al-Ansari berada dalam sebuah majelis dan beliau mengatakan ala wahadukum an yaquma bi sulthul quran Tidakkah masing-masing kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran setiap malam? Faqalu wahal yastati Apakah ada yang mampu untuk melakukan hal tersebut? Qala fa inna qul ahad thulutsul quran. Kemudian dia mengatakan sesungguhnya bacaan suratul ikhlas Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Qur'an. Kemudian qala faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa Abu Ayyub fa qala sadaqa Abu Ayyub. Ya. Kemudian datang Nabi Dan mendengar perkataan Abu Ayub Dia mengatakan benar Abu Ayub ya, Hadis ini dikeluarkan juga oleh Al-Imamul al Bukhari dalam Fadailul Quran Ikhwan Din rahimani wa rahimakumullah Oleh karena itu Hendaklah jangan kita Tinggalkan kalimat Yang sangat sederhana, Namun Mengandung keutamaan Yang sangat besar Di dalamnya mengandung Keagungan Tentang sifat ar-Rahman Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda Ini Kultu sa'aqra'u alaikum Sulusal Quran Ala wa innaha ta'dil Sulusal Quran Aku berkata Karena aku bacakan kepada kalian sepertiga dalam Quran Ingat Sesungguhnya dia menyamai sepertiga Al-Quran Yaitu surat Al-Ikhlas Maka jangan tinggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini Pada pagi hari dan juga pada sore hari Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda Haddasana Abdullah bin Buraidah An abih annaudahala ma'a rasulullah sallallahu alaihi wa Ini dari an nasai Annaudahala ma'a rasulullah sallallahu alaihi wa al masjid Faizah rajulun yusalli yada'u yakul Allahumma inni as'aluka bi anni as'hadu an la ilaha illa anta an la ahadu as-samat alladhi lam yilit wa lam yulat walam yaqullahu kufran ahad qala waladhi nafsi biyadihi laquad sa'alahu bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi a'ta wa idha du'ya bihi ajaba sahih dalam sunaan anna dan sahihkan alayasih al-albani Dari Abdullah bin Buraida dari Abinya bahwa dia masuk masjid, yaitu Abinya masuk masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada seorang yang solat dan dia berdoa dengan doa Allahumma inni asaluka ya Allah sesungguhnya aku mohon kepada engkau bi ani ashhadu alla ilaha illallah dengan persaksian bahwa aku bersaksi tidak ada kesembahan. Selain engkau, laa ilaaha illaa anta al ahadus somat yang maha esa dan bergantung segalanya kepadanya alladzii lam yalid wa lam yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan wa lam yakul ahad dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Maka apa kata nabi walladzii nafsi sungguh demi Allah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lakot saallahu bismiillah alam. Dia telah meminta kepada kepada Allah dengan namanya yang sangat agung, Alladhi ida suilabihi a'atoh. Dimana apabila ia diminta, yaitu Allah subhanahu wa taala diminta dengan nama tersebut, maka dia pasti akan mengabulkannya, pasti memberinya wa idza du'i bihi dan apabila berdoa dengan nama-nama agung-agung tersebut ajaib pasti Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya Rawahu An-Nasa'i wa Al-Albani hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sunan Ikhwan fill din rahimani wa rahmakumullah inilah keagungan dalam surat Al-Ikhlas. Apa yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas? Bagaimana maknanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Kolhuallahu ahad katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa di mana Lafzul Jalal Allah di sini merupakan lafad terkumpul di dalamnya semua nama-nama Allah yang baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lillahil asmaul husna fad'uhu Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama itu. Dan lafaz Allah merupakan lafaz terkumpul nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam satu nama ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah Allahus Samad Allahu Adla As-Samad di sini As-Samad para salafus saleh di antara Ibnu Abbas mengatakan As-Samad adalah alladhi yusmidu ilaihi al-khalaiq fi hawaijihim wa masailihim makna As-Samad adalah di mana semua makhluk menyandarkan kepadanya semua kebutuhan dan masalahnya Yaitu tempat bersandarnya makhluk untuk segala urusannya. Itu disebutkan oleh Ibn Abbas makna as-somad. Kemudian itu dari Iqimah dan dari Abi Ali bin Abi Talha dan juga dari Abu Abbas mengatakan makna as-somad adalah as sayyid Allah di kot kamu lafi su was syariful la di kot fi syarfihi, wal adimul la di kot kamu Walhalimul ladhi kutkabula fi hilmihi Walalimul ladhi kutkabula fi ilmihi Walhakimul ladhi kutkabula fi hikmatihi A Makna dari As-Sumat ya, Kata Abi Talha dari Ibn Abbas Yang tadi dari Ikrimah Dari ibnu Abbas Adalah As-Sayyid mana makna As-Sayyid adalah Sesuatu yang sudah sempurna Yaitu kemuliaannya Maknanya As-Sayyid Maknanya asy-syarif allazi qad kamula fi syarafih yaitu sudah sempurna kemuliaannya wal azim la juga maknanya yang azim yaitu sesuatu yang telah sempurna keagungannya wal halim yaitu sesuatu yang sudah sempurna al-halim ya yaitu kelembutannya wal alim yang sempurna ya al-alim yang maha tahu allazi qad kamulah yang telah sempurna ilmunya Al Hakim yaitu yang bijaksana yang telah sempurna kebijaksanaannya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ketahuilah kalau kita melihat perbedaan tafsir salafus saleh tafsir sahabat maka ketahuilah perbedaan tafsir yang disebutkan oleh mereka itu adalah ikhtilaf tanawwu yaitu perbedaan tanawwu Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul islam Ibnu Taimiyah Dalam mukadibatul tafsir Bahawa perbedaan Antara sahabat dalam tafsir adalah perbedaan tanawuk tanawu. Seperti menyebutkan Al-hubus ya, Makna itu roti Tapi ada mengatakan adalah adonan Maka boleh seorang mengatakan ini apa? Ini roti Yang satu mengatakan tidak ini adalah adonan yang satu mengatakan ini adalah campuran antara tepung dengan telur dengan air Maka kurang lebih Perbedaan para sahabat Di dalam tafsir ya, Adalah seperti itu Dan disebutkan Perbedaan ikhtilafu tanawuk Perbedaan yang bermacam-macam Yang maknanya adalah satu ya. Seperti ar-Rahman Ar-Rahim Al-Aziz aljabar almutakabbir maka nama-nama yang berbeda-beda ini adalah zatnya satu yaitu Allah rabbul alamin maka kita di dalam memahami Al-Quran memahami tafsir dikembalikan kepada pemahaman as-sarful salih pemahaman para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Karena mereka memang belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkataan Ibn Abbas tadi. Maka na, maka na, ahad minna, maka na, rujul ahad, maka na, rujul minna, jika tعلم اش رايات maka na, minna, jika tعلم اش رايات Lamujawisunna hatta ya'rifa ma'anihunna wal'amala bihinn. Tidalah seorang di antara kami ketika mempelajari 10 ayat itu lebih ya, sampai dia paham maknanya dan mengamalkannya. Bisa dibuka dalam Muqaddimah Tafsir Bukhari, beliau bawakan asal tersebut. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan kalau berada dengan, di tangan kalian tafsirnya Mujahid maka cukuplah karena dia telah belajar dari ibnu Abbas dan dia telah menghatamkan Al Quran di tangan ibnu Abbas sebanyak tiga kali dan pernah satu saat dia mengatakan tidaklah aku berhenti pada setiap ayat kecuali aku bertanya kepada ibnu Abbas demikian para jemaah Ikhwan Fiddin rahimahni warahmatullah oleh karena itu tidak bisa kita memahami Al Quran ya dan tidak boleh serta hukumnya haram Semata-mata bersandar kepada akal kita Namun kita kembalikan pemahamannya Kepada pemahaman as-salafus soleh Karena mereka, pemahaman mereka lah Yang bersih dari noda-noda Dan dikatakan dalam Al-Quran Muqayyim al-Jawziyah Bahawa apa? Yang dimaksud dengan ilmu adalah Al-ilmu maqala Allah Wa maqala Rasul Wahai sahabat, ilmu adalah firman Allah, ilmu adalah sabda Nabi, dan ilmu adalah perkataan para sahabat. Tidaklah ditambahkan. Bukan campur aduk antara hak dan batil Ikhwan fi din rahimani, wa rahimakum Allah. Allah Allah adalah tempat bergantung semua makhluk dalam segala urusannya. Lam yalid. Walam yulad, walam yakul lahukufuan aad. Aiy, ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. Tidaklah dia memiliki kata ibu kasir. Dia tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki sahibah. Ia tidak memiliki istri. Mujaid mengatakan, walam yakul lahukufuan aad. Tidak ada baginya kufuan ahad yang menyerupai maknya di sini adalah La sahibata lahu Bahawa Allah tidak memiliki istri ya. Tidak mulai, tidak memiliki teman ya. Badi'u samawati wal'ad Anna yakunu lahu waladun Walam takun lahu sahibatun Wa khalaqa kulla shayi dalam surat Al-An'am ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apakah ada bagi Allah anak? Dan tidaklah bagi Allah sahibah, yaitu tidaklah bagi Allah sahibah di sinilah istri, wa khalaqa kullasyai' dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu." Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah Surat Al-Ikhlas ini mengandung Nama Allah yang sangat agung Apabila kita membaca Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya Yaitu kita Membaca dengan doa Sebagaimana ketika ada orang yang Solat di masjid Kemudian dia membaca Allahumma inni As'aluka Bi'anni Ash'hadu an la ilaha illa Antal ahadu somat Allah lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad maka apa kata nabi kalau dia minta dengan nama itu dia telah minta dengan nama yang sangat agung dan kalau dia minta dengan nama itu maka Allah pasti akan memberinya dan kalau dia berdoa dengan nama itu maka Allah subhanahu wa taala akan mengabulkannya tidak sebagaimana orang-orang nasoro mereka menjadikan Allah anak mengatakan bahwa Allah punya anak Sebagaimana terdapat dalam Sunat Maryam ayat 88 sampai 95. Wakalutakoter Rohman walada, lakkadjittum shayin idda. Ini sungguh Allah subhanahu wa taala dia marah kepada orang-orang yang menjadikan untuk Allah anak. Mereka berkata bahawa Allah subhanahu wa taala punya anak. Lakon jittum Shay an idda. sungguh kalian telah datang membawa sesuatu yang sangat besar, ya, sesuatu yang sangat agung. Artinya ini perkara besar menjadikan Allah punya anak perkara yang benar-benar terhina. Ya. Takadus samawat, watafator namin huwatansakul ardu, watakhruul dibalu hadda. Dengan ucapan itu, dengan, dengan ucapan bahwa Allah dikatakan punya anak, hampir-hampir langit itu pecah, dan bumi itu pecah, serta gunung-gunung itu terbang. Anda'aw lirrahmani walada, karena mereka menyeru bahwa Allah punya anak. Wama yambagilirrahmani an yattakhida walada, maka tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala dia memiliki anak. Ikhwan fiddin din wa Imani, rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, maka sebaliknya, ketika seorang berdoa dengan doa tersebut, maka doanya dikabulkan. Ketika orang minta dengan doa tersebut, maka permintaannya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang cinta untuk membaca ayat tersebut Yaitu surat Al-Ikhlas Maka mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Nabi s.a.w Hubbuka iyah Hubbuka iyah adhkhalakal jannah Bahwa kecintaanmu Kepada surat Al-Ikhlas tersebut Membuat engkau masuk surga Dan ketika orang mengatakan Seorang mengatakan kepada teman-temannya bahawa dia membaca surat al-ikhlas karena mengandung sifat-sifat Allah dan dia mengatakan aku cinta membacanya beritahukan kepadanya akhbiruh anna taala yuhibbu beritahukan kepadanya bahawa Allah Subhanahu wa taala mencintainya maka dengan membaca surat al-ikhlas di antara keutamaannya yang disebutkan dalam hadis-hadis ini pertama ya dia mendatangkan kecintaan Allah yang kedua Membuat dia masuk ke dalam surga Yang ketiga adalah Membaca surat al-ikhlas Kalau dia mengerti dengan ilmu Dengan hadis ini Ada seperti membaca sepertiga dari Al-Quran Dan yang keempat adalah Kalau dia berdoa Dengan membaca surat al-ikhlas Maka orang tersebut doanya Pasti dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhwan bagi pendengar radio raja di mana pun Anda berada kalau Anda sekarang lagi berada di perjalanan di atas mobil di atas motor maka jangan lupa gerakkan bibir kita untuk membaca suratul ikhlas membaca surah alauzu birabbil membaca surah alauzu birabbinnas bacalah tiga kali masing-masing dari ayat dari surat ini di pagi hari dan di sore hari Semampu kita untuk membaca dari zikir petang dan zikir pagi hari Jangan sampai kita meninggalkannya Sehingga kita mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingat kepada Allah Maka Allah akan ingat kepada kita Fazkuruni azkurkum Ingatlah kalian kepada aku Maka aku akan ingat kepada kalian Ya. Ta'aruf ila Allah fil raqaa' ya'rifuka fil Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan sedih. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah di antaranya dengan kita membaca wirid pagi dan petang, di antara wirid baca ayat kursi dan membaca tiga surat tadi. Maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Dan selebihnya selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Ah, Al-Fadil, Ihsan, Hafizahullah Ta'ala Saya ta peningguan raja, demikian pembahasan atau penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Dari syarah doa pagi petang dan penjelasan secara gamblang tentang surat ikhlas Yang subhanallah memiliki banyak faidah dan banyak ilmu yang terkandung di dalamnya Kemudian kami berikan kesempatan bagi para pendengar untuk sesi selanjutnya bagi Anda ingin bertanya dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 021 70736543. Baik, kita angkat yang pertama. Baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan dari uh, pendengar kita, Ustaz. Uh, tadi hanya Ustaz hanya menerangkan keutamaan ikhlas pada bacaan salat seperti membaca sepertiga bagian Al-Qur'an. Mohon dijelaskan hadis atau riwayat mana yang menyatakan bahawa Rasul menganjurkan kita untuk membacanya khusus pada pagi dan petang dan adakah hadis yang menerangkan keutamaannya bila membacanya khusus pada pagi petang tersebut Ustaz <tuh> Jazakallahu <sesuatu> khair? Ya, dari pendengar kita di Rumah Maun. Dalam hadis ya disebutkan dan hadisnya dari Abdullah bin Khubayb radhiyallahu taala anha bahwa disebutkan manqalaha 3 marratain حين يصبح وحين يمسي kafatuhu min kulli shay'. Barang siapa membacanya ya 3 kali yaitu membaca Hal tersebut yang di atas tadi surat al-ikhlas kemudian uh, surat al-falak dan surat An an-nas ya di waktu pagi dan petang maka cukuplah baginya dari segala sesuatu ya. Ini hadis dari Abdullah bin bin Khuzaib radhiyallahu taala Demikian Ya, hadisnya sahih ya, ya, ya. ya. bagi pendengar yang mungkin ingin melihat lebih jelas, hadisnya bisa merujuk kepada kitab hadisnya Ya, ya, ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud ya dalam uh, Sunan Abu Dawud ya pada juz keempat 4 nomor 322 ya dan juga nomor 5082 dan juga Sunan At-Tirmidzi dengan nomor 3575. Ya, baik. Demikian. Iya, kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita apakah diperbolehkan membaca lebih dari satu surat dalam membaca setelah membaca surat Al-Fatihah? Apakah boleh? Iya, ya, kenapa tidak boleh, ya? Tadi Nabi SAW ya, ketika sahabat tersebut membaca Alfatihah, abis Al Membaca membacakuw Allahu Ahd. Kemudian teman-teman yang lain bilang cukup bagimu untuk baca kurw Allahu Ahd, ya. Atau enggak usah baca itu, baca yang lain. Kenapa harus baca itu kemudian baca yang lain? Maka hal ini sampailah kepada Nabi saw. Ketika sampai kepada Nabi saw, disuruh bertanya. Cuba tanya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Ya, maka para sahabat bertanya karena di dalamnya mengandung sifat Allah yang agung dan aku suka kata sahabat tersebut. Lalu apa kata Nabi beritahukan kepadanya, "Annallaha ta'ala yuhibbuhu" dan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ini menunjukkan bolehnya kita membaca lebih dari satu surat, ya. Demikian Tepat. Ada pertanyaan dari Ummu Novel di Bintaro. Saat, apakah sama pahala orang yang solat khusyuk dengan orang yang solatnya tidak khusyuk? Hmm. Dan apakah zikir pagi dan petang dapat menghilangkan atau memudahkan urusan kita? Jazakallah khair. Ya, jelas ya, tidak sama. Qodaf lah hal mukminun, Allah dina fi salatihim khusyuk. Ya. Uh, apa namanya? Sungguh tidak tidak sama antara orang yang tidak khusyuk dengan orang yang khusyuk. Ya, karena Dikatakan sungguh berima, tiga, sungguh beruntung orang-orang yang sholatnya khusyuk ya. Dan khusyuk ini sangat berat ya Sholat ini sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala Makna khusyuk adalah uh, di samping maknanya takut kepada Allah Juga kita sholatnya konsentrasi Faham dengan apa yang kita baca ya Faham dengan rukun-rukun sholat yang kita lakukan Faham dengan semuanya Demikian, maka tidak sama Maka yang, yang kedua adalah apakah zikir pagi petang dapat memudahkan urusan kita? Kenapa tidak, ya? Di antara zikir pagi dan petang ada, ya, e, doa yang diajarkan Nabi SAW alaihi wasallam ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghifu aslih syakni kullahu wa la ila nafsi tarfat ainin. Coba perhatikan di sini. Ya hayyu ya qayyum. Wahizad, ya hayyu ya qayyum yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya, ya, berahmatika astagif dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Aslih liyahni kulahu perbaikilah semua urusanku. Coba kita perhatikan, perbaikilah semua urusanku. Ya, dimakna perbaikilah, pengudahkanlah. Ya, walakakilni ilanafsi torfata ainin dan jangan engkau bebankan sedikit sedikitpun kepadaku, meskipun hanya sekejap mata. Nah di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan ya karena kita ini adalah manusia lemah jangan menyombongkan diri kita bisa bergerak adalah karunia Allah kita bisa berfikir adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala demikian. Baik kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, tadi disebutkan hadis berkenaan dengan salah seorang sahabat yang membaca surat al-ikhlas setelah hmm. Uh, membaca surat uh, yang lainnya dan hmm. mendawamkannya saat. Hmm. Apakah kita juga boleh memperlakukan demikian? Jika kalau akhir. Ya kita melihat hadis ini. Apakah ini khususiya? Ya, padahalnya tidak ada keterangan. Ya, tidak ada keterangan dan disebutkan dalam kaidah usul. Ya, Takhirul bayan, fiwak tilahaja, raijus, mengakhiri keterangan pada waktu yang diperlukan maka tidak tidak benar. Ya, dan apakah ada di situ? Uh, apa namanya khususan untuk ini dari hormatan khusus maka sampai sekarang saya tidak mendapatkannya maka kita kembali kepada apa ikror takdir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu uh, pengakuan Nabi terhadap sahabat tersebut sebab kalau salah tidak mungkin ya beliau diamkan pasti itu di, diberitahu demikian t kembali dari pesan singkat Berkenaan dengan zikir pagi petang ya saling ada pertanyaan apakah bacaan al-maksoorat yang uh, banyak diamalkan terutama di kalangan Hizbiyun apakah sama dengan zikir pagi petang dan salis Yang pernah saya dapatkan itu sebagian ada yang sama sebagian tidak, namun memang uh, disebutkan di situ tidak dicantumkan dari mana sumber-sumber yang diambil ya. Sehingga kita ini biasakan kepada kaum muslimin untuk memberikan sesuatu bacaan itu adalah sebutkan sumber-sumbernya sehingga membuat orang yang membacanya tenang dengan adanya sumber itu meskipun barangkali orang yang membaca sumbernya tidak paham ya namun demi amanat ilmiah maka sebutkan sehingga apa sehingga memberikan ketenangan bagi yang baca dan tentu saja anak yang namanya amanah ilminya itu harus jujur ya ya kalau kita memang ketika menyebutkan sumbernya ternyata terkoreksi oleh para ulama yang memiliki kapasitas dalam hal ini bahwa itu dhaif misalkan maka kita jangan mengerjakannya kita tinggalkan kemudian kalau kita tidak tahu ya namanya kita tidak, tidak, tidak tahu ya kita bertanya dulu kepada yang lain dan alhamdulillah ada hisnul muslim ya ya hisnul muslim yang ditulis oleh Uh, Sa Dr. Sa'id bin Ali bin Wawf Al-Qahtani yang ini merupakan kitab zikir pagi petang yang uh, banyak di rekomendasi oleh para ulama dan beliau sebutkan dari mana sumber-sumber uh, yang diambil demikian walillahilhamta'ib kembali jadi pesan singkat bagaimana kiat-kiat agar kita dapat beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian apakah dosa syirikkan dapat dimaafkan Allah jazakallahu khair memang keikhlasan merupakan perkara yang sangat-sangat berat dan sangat-sangat sulit untuk mencapainya dan kita memang harus berusaha dan mencoba untuk mencapainya Sofian Ats-Tsauri beliau mengatakan yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam Ma alajtu shay'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang Berat pada diriku dibandingkan dengan niat dengan niatku itu karena dia senantiasa ber, berbolak-balik ya tataqallabu alayya. Sekarang kita bisa ikhlas nanti kita tidak ya. Namun <tuh> ketika uh, kita tidak boleh meninggalkan amal perbuatan karena takut riak, sebagaimana Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena takut, tidak ikhlas karena takut riak, maka itu juga termasuk termasuk riak. Maka jangan kita meninggalkan amal karena takut riak, ya. Maka di, di antaranya bagaimana caranya, sebagaimana di antara salah Fusolai ketika mengerjakan salat sunnah. Adapun solat wajib, enggak boleh takut riak kemudian enggak mau ke masjid, datang ke masjid. Adapun sholat sunnah, nah itu silahkan mungkin bersembunyi atau dimana, ya. Dan ini untuk menjaga keikhlasan kita. Dan ketika datang ketidakikhlasan dalam hati, maka jangan dibiarkan kita lawan. Dan Syekh Muhammad bin Salih Thaimin beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Kaul Mufid, anak kitab Baitul Hikam, keadaan orang yang terserang oleh riyad ini berada pada berapa keadaan. Yang pertama Dari awal dia sudah tidak ikhlas Nah maka inilah Kalau sudah dari awal sudah diniakan tidak ikhlas Ini bisa terjerumus kepada e, Kemunafikan ya Dan bisa kepada kekufuran Dari pertama sudah bukan Karena Allah dia sholat, karena yang lain Setiap dia menjalankan dari seperti itu Kemudian yang kedua Keadaannya adalah Dia di tengah-tengah Menjalankan ibadah Datanglah yang namanya riak Ya, maka hal seperti ini ada dua keadaan. Kalau dia melakukan ibadah yang bersambung seperti salat, ya. Kemudian datanglah riak di tengah-tengah atau di di rakaat kedua, sementara rakaat pertama dia ikhlas, maka kalau dia melawannya, ya, dengan minta ampun kepada Allah, insyaallah tidak tidak akan berdosa dan tidak akan merusak sholatnya yang pertama dan yang kedua. Namun kalau dia tidak mau melawannya. Maka ini akan merusak sholatnya di rokaat pertama dan rokaat kedua. Kenapa? Karena sholat merupakan amal yang bersambung. Ya. Namun kalau orang itu melakukan amal yang tidak bersambung seperti sodakoh. Misalkan dia sodakoh hari ini ikhlas. Dengan 5 juta untuk masjid. Kok ternyata banyak orang yang memuji Kemudian besoknya dia Melebihi sudakohnya 10 juta barangkali yang muji lebih banyak Ya ternyata apa? Tidak demikian ya Dan ini yang sudakoh 5 juta itu Yang kemarin ikhlas Dia tetap mendapatkan pahala Adapun yang kedua yang tidak ikhlas Itu yang tidak mendapatkan pahala dan mendapatkan dosa Sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Salih Al Saimin Rahimahullah Ta'ala Dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid Alaqita bill tauhid. Demikian. Allahu a'lam. Baik, besar kita angkat kembali dari pesan singkat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, ada yang meminta uh, di diulang kembali saat. apa nih doa yang tadi supaya bisa di oh, dibaca. Saya, ya, saya Abbas di Bogor ya, Iya. Saya baca pelan-pelan kemudian eh. kalau perlu itu disiapkan catatannya eh. ya. Uh, yaitu doa seorang sahabat ketika salat habis salat eh. ya dia berdoa atau faidatul sholli yad'u ketika dia salat dia berdoa Allahumma inni as'aluka dia ketika dibaca dibaca waktu rukuk apa waktu sujud ini boleh hmm. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta Al-Ahad As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Saya ulang Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa yulad Walam yakun lahu kufwan ahad Yang artinya Ya Allah Sesungguhnya aku meminta kepadamu Dengan aku bersaksi Bahawa Tidak ada sesembahan yang berhak disembah Selain engkau Al-Ahadus Somad Maha Esa Dan tempat bergantung Semua makhluk kepadanya Alladhi lam yalid Dimana dia tidak beranak Walam yulat Dan tidak pula diperanakkan Walam yakun lahu kufuan ahad Dan tidak pula baginya Sesuatu yang sama Dan ditafsirkan oleh Mujahid, oleh Abbas adalah, oleh adalah Mujahid adalah As-sohibah Yaitu tidak punya istri Demikian Jadi setelah membaca lafad tadi Bisa kita melanjutkan dengan Dua apa yang kita inginkan Iya betul ya. Jadi kita bisa berdoa apa saja ketika sujud, hmm. ketika dan doa e, kalau kita bisa mengambil dari doa-doa yang maksur dari Nabi saw itu lebih utama. Demikian. Ya berkaitan dengan pembacaan doa pagi dan petang. Saat ada beberapa pertanyaan yang yang sama. Apakah e, diperbolehkan membacanya sambil tiduran atau? Perlu juga ada-adab adab khusus tentang membaca doa ini saja. Iya, ya. memang kita dalam berdoa itu ada-adab-adab ya. Di antaranya menghadap kiblat, dalam keadaan suci. Ya, kita menyebut nama Allah seperti Nabi saw beliau ketika ada orang mengucapkan salam, ya, beliau tidak langsung menjawab, namun beliau tayammum, ya. Dengan apa namanya menempel dengan tangan di dinding Nah ini dalil dipakai oleh para ulama boleh yang bertajam umum dengan dinding Ya tidak hanya dengan tanah saja Kemudian baru beliau menjawab salam Ini menunjuk apa? Kenapa beliau kata begitu? Beliau mengatakan aku tidak ingin menyebut nama Allah Kecuali aku dalam keadaan suci Demikian Nah kemudian dalam keadaan suci Kemudian menghadap kiblat, Kemudian dengan khusyuk ia ya, berdoa dengan mengangkat tangan caranya adalah mengangkat tangan ya. sebagaimana disebutkan oleh uh, Syekh uh, Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Abbad dalam Fiqhu al-Adiyah wal Adkar ya. menukil perkataan dari Zed Bakar Buzet Syekh Bakar Buzet ya dan diambil dari dari dalil yang ada dari hadis yang ada yaitu dengan mengumpulkan kedua telapak tangan ya, sejajar dengan dada ya. kemudian entah Perut telapak tangan kita menghadap ke langit dan punggungnya menghadap ke bumi Atau yang kedua perut menghadap ke kita dan punggung telapak tangan menghadap ke kiblat ya. Nah sekarang apakah boleh tidak dibaca dalam keadaan berdiri, terlentang ya. Kalau kita kembali kepada dalil Alladhi inayat kurunallah kiyamaw Wakunudau, walaajunubihim, wajetafkarun fi khulq al-samaوات والاَدْرَبَبَنَمَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَ سُبْحَانَكَ فَكِنَاعْذَابَنَارٍ. Yaitu orang-orang yang berdikir aladzim kurnal dalam keadaan berdiri, wakunudau dalam keadaan duduk, walaajunubihim dan dalam keadaan berbaring. Ya boleh boleh saja, ya boleh boleh saja. Namun etika yang yang yang baik adalah kita menghadap Allah dalam keadaan Duduk, kemudian kita Bersimpul dan menghadap kiblat, Kemudian kita dalam keadaan suci Itu jelas lebih utama ya. Kalau bertanya boleh apa tidak Maka ayat tadi mengatakan Al-Ladzina ayat kurun Allah Ya ma'u waku'udaw wa'ala junubihim Demikian Taip. Dari persen sikat Kita angkat kembali Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, Ada pendengar kita yang Ingin diulang kembali tentang keutamaan membaca surat al-ikhlas, ya. di antaranya atau sebagainya silakan. silakan. Ya, ya. Uh, pertama membaca surat al-ikhlas itu pertama, ya mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wataala, sebagaimana uh, Nabi bersabda ketika orang itu ditanya, tanya kenapa dia melakukan seperti itu, ya. dia mengatakan, uh, karena di dalam di dalamnya ada mengandung subhanurrahman wa ana yuhibbuha mengandung sifat Allah dan aku mensukainya mencintainya maka katakan kanfa kabarkan kepadanya innallaha yuhibbu innallaha taala yuhibbu bahwa Allah mencintai dia jadi kalau kita senang membaca itu itu akan mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa taala kepada kita ya. kemudian yang kedua ya, ada seorang membaca itu dalam salat ya, dan sentinya saya baca itu Kemudian dia ditanya kenapa karena aku suka. Maka katakanlah hubbuka iyyaha adkhala aljannah. Bahwa kesukaanmu membacanya membuatmu masuk surga ya, Itu. Yang pertama tadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim ya, dan yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya. Kemudian yang ketiga adalah sama halnya dengan membaca sepertiga dari Al-Quran, ya. tapi jangan dipahami hadisnya sohe, ya. sohe dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari ya. dan juga oleh Imam Muslim. jangan dipahami kemudian nggak mau baca Al-Quran cukup mencukupkan dirinya membaca surat al ikhlas saja. tentu saja ini tidak benar, ya. sebab kita membaca Al-Quran itu juga dengan tadebur. Bagaimana mungkin kita bisa mentadebur? Kalau kita tidak baca, kalau hanya membatasi diri baca Kurhwullahu ahad saja. Ya. Nah, kemudian yang yang selanjutnya yang keempat adalah kalau kita membacanya dalam doa, ya, itu membuat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Demikian kurang lebih. Allah Wa Alamin. Uh, kita akan kembali dari pesan singkat dari Umum Haikal, sir. saya berusaha untuk menjalankan syariat Islam ini Tetapi saya sendiri, suami dan anak-anak belum uh, belum mau berhijrah Ya, Fuan, Suami dan anak-anaknya belum mau berhijrah, apakah saya termasuk munafik Karena belum bisa meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah sir? Ya tidak demikian Ibu ya Kita itu hanya menyampaikan ya, Yaitu Hidayatul Irsyad Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabiNya nya Innaka la ila suratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, pemberi petunjuk ke jalan yang lurus. Kemudian di ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innaka la man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Apakah ayat ini berlawanan? Tidak, ya. Ulama mengumpulkan yang tadi mengatakan pemberi mem petunjuk, yang ini tidak bisa memberi petunjuk. Adapun yang pertama namanya hidayatul irsyad yaitu hidayah yang sifatnya penerangan, yang sifatnya penjelasan. Dan yang kedua adalah hidayatul taufid yaitu adapun orang tersebut Setelah diberikan penjelasan, diberikan pengarahan, diberikan keterangan, ikut atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa minta kepada Allah, Allahumma arinal haqa haqqan warzuqna tibah wa aril batila ba'atila warzuqna jitina ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengerjakannya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil Dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya Jangan sampai menjadi orang yang sombong ya, Yaitu Al-Kibir Batarul Haq wa Orang yang sombong adalah menolak kebenaran Oh ini karena bukan dari gurunya Oh ini karena enggak sama dengan saya Maka semuanya sudah di, dihabisin enggak, enggak terima semuanya Nah ini lihat ya. Kalau kita mau belajar InsyaAllah kita bisa membedakannya Demikian Kembali kita angkat dari pesan singkat Yang uh, ada beberapa yang Senada Bagi-bagi so. yeah. so, sebagian kaum muslimin Akan me menjalankan satu ritual Yang Iya, so. oh, yeah, iya. Yeah. Dan dikatakan bahwa Dalam rangka uh, tolak bala Dan bahawa yeah. sesungguhnya Allah menurunkan uh, Berbagai macam penyakit Sehingga kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas al dalam jumlah tertentu so. yeah, yeah, Apakah ini benar uh, Dan uh, dari mana ritual ini datang so? Jazakallah khair yeah. Uh, perkara ini Bisa mencakup beberapa hal Yang pertama adalah Sebuah keyakinan ya Sebuah keyakinan Adanya balak yang akan turun Pada waktu-waktu tertentu Maka keyakinan seperti ini Tidak hanya Tidak boleh kita berdasarkan dengan Anggapan, katanya dan katanya Maka harus dengan dalil Harus dengan dalil ya Untuk kemudian Ya Diyakini kemudian melakukan ritual-ritual tertentu ya, Dan mengatakan bahwa e, ada hal-hal yang bisa menolak balak se Seperti minum air dan seterusnya Maka ini jelas merupakan perkara yang dilarang ya, Dan bisa menjurmuskan kepada kesyirikan Kalau meyakini bahwa air itu bisa menolak balak ya. Namun kalau sebagai sebab tolak balak insyaallah tidak sampai kepada kesyirikan namun dosa dosa besar ya karena itu wasilah perantara untuk kepada kesyirikan kemudian untuk membaca tertentu surat al-ikhlas betul surat al-ikhlas tapi dengan bilangan tertentu pada waktu tertentu maka ini perlu dalil karena itu adalah ibadah dan al-aslu dalam kaidah dikatakan al-aslu fil ibadah al-man'u illa ma syurriah ya hukum asal ibadah itu terlarang ya kenapa Kecuali yang, di, yang diperintah Kenapa ibadah itu terlarang ya. Kalau kita maha Paham makna ibadah Maka kita akan mengakuinya Apa makna ibadah kata al-imam al-kurtubi Al-ibadah al-khudu' wa tazalul Yaitu Menghinakan diri dan merendahkan diri Maka kita tidak boleh merendahkan diri dan menghinakan diri Kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Akal akan menerima Kecuali orang tidak berakal oleh karena itu, kenapa orang-orang musyrik, orang-orang kafir dikatakan tidak berakal? Ya karena mereka tidak mau mengesakan ibadahnya hanya kepada Allah sehingga dikatakan afala ta'qilun? Atamururuna sabil birri wa tansaw anfusakum wa antum taqra'ul kitab afala ta'qilun? Ya itu. Apakah kamu tidak berakal? Bagaimana penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kenapa orang kafir dikatakan tidak berakal? Padahal mereka seperti orang Jepang, orang Amerika dan mereka yang memiliki akal-akal yang canggih untuk menciptakan sesuatu yang modern. Tapi dikatakan tidak berakal karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam masalah ibadah sehingga dikatakan tidak berakal. Demikian. Tepuk kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Riski. Uh, karena keterbat keterbatasan waktu, ya, dan sebagai pekerjaan hmm. anak sebagai seorang security, sehingga sholat harus bergantian. Sat dan hmm. uh, mengharuskan anak untuk berdoa sambil berjalan. Apakah ini diperbolehkan? Sat dan Iya, iya, enggak ada masalah. Ya, fataku Allah mas Fattaqullah mastata'tum bertakwalah kepada Allah semampumu apalagi memang fungsinya sebagai security bahkan sebagian dari ulama ya, mereka mengatakan kalau dia security maka dibolehkan dia tidak melakukan salat berjamaah karena dia harus menjaga sebab kalau dia melakukan salat berjamaah Kemudian akan terjadi sesuatu yang hilang atau pencurian Maka ini merupakan ruhsah bagi dia Seperti Askar ya. yang di Masjidil Harbi ya, ya kurang lebih Dan juga berapa tempat kita lihat demikian ya Sehingga dibolehkannya demikian ya dan kalau memang bisa melakukan sholat berjamaah maka jangan tinggalkan dengan alasan pekerjaan security karena memang sangat sayang kita harus banyak meninggalkan ya keutamaan sholat berjamaah kalau bisa diatur diatur ya dan kalau sudah tidak berusaha sebanyak mungkin maka fatakuallah mustataktum bertakwalah kepada Allah semampumu yurudullah bikkumul yusra walayurud bikkumul nasser Allah menghadapi kemudahan tidak menghadapi kesulitan dalam kaidah fiah dikatakan al mashkoh tajribut taisir bawa al mashkoh kesulitan itu akan membawakan kepada kemudahan indahnya Islam demikian indahnya Allah tidak menghendaki kita untuk kesulitan tapi yang dihendaklah kemudahan demikian Jadi, mungkin satu pesan singkat terakhir kita hmm. angkat. Uh, Saudara memiliki uh, bapa angkat seorang dukun Dan dia telah membawa anak ke dalam kesyirikan Bagaimana ke sikap kita kepada uh, beliau Apakah kita boleh memutuskan hubungan persaudaraan Atau kita tetap berbakti kepadanya Jazakallah khair Iya. Ya, ini musibah besar ya. Uh, apa namanya uh, Bagaimana Nabi bersabda Kullum kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawidanihi Ayudah syironihi, ayumajisanihi. Setiap yang lahir itu ramadan suci. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini ya orang lain ya ayah angkat dan memang yang namanya ayah angkat tetap tidak boleh dikatakan sebagai seperti ayah. Ya, maka yang yang harus dilakukan tetap hubungan e, karena anda sudah dipelihara dengan kasih sayang ya. Maka lahirul Allah malahhirul nas tidak bersyukur kepada Allah dan tidak tidak berterima kasih kepada kepada manusia. Bagaimana berterima kasihnya Nabi saw kepada pamannya Abu Talib. Dan kalau anda sudah menyadari bahwa itu salah segera tinggalkan perbuatan itu dan yang perlu dilakukan kepada orang tua angkat adalah memberikan nasihat, memberikan masukan dan mendoakan dengan hidayah kepada Allah. Mendoakan dengan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia mau kembali. Karena bagaimanapun dia telah berjasa dan Nabi pun juga tidak melupakan jasa Abu Talib sementara dia kafir. dan upaya yang dilakukan adalah mengislamkan Abu Talib ya dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebagaimana sebut Al-Muwarokfuri 40 tahun dalam Al-Qur'an mahu membantu Nabi SAW dalam dakwah beliau tapi tetap berada dalam kekufuran. Dan mendapatkan salah seorang orang Satu-satunya orang kafir Yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu khususiah Hanya dia saja dan diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya dan karena itu bagaimana jalannya Yaitu antum tinggalkan Perbuatan pendukunan Dan kemudian bertobatlah kepada Allah Minta ampun kepada Allah Kemudian nasihati orang tua tersebut Demikian Tafsir mungkin uh, untuk menutup kajian kita sore hari ini, kesimpulan akhir dari kajian yang kita bahas Tafawwub. Iya. Ya. Baiklah, kesimpulan akhir dari kajian ini, jangan lupa kita membaca zikir pagi dan petang semampu kita, semampu kita. Sekarang kalau belum baca ayat kursi baca, surat ikhlas baca, al falak baca, surat An-Nas. Ya. Kemudian ditambah lagi, ditambah lagi sampai kita benar-benar bisa membaca sebanyak mungkin doa-doa, zikir-zikir yang ada di pagi, di pagi hari dan di sore hari. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan surat Al-Ikhlas tadi saya sambung kembali. Yang pertama mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi pembacanya yang mencintai bacaan tersebut. Yang kedua eh, membuat pembacanya yang mencintai masuk surga. Ya. Yang ketiga adalah membacanya seperti membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Yang keempat bagi siapa yang berdoa dengan bacaan itu maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima bolehnya kita membaca surat Al-Ikhlas kemudian disambung dengan surat lain pada solat pada setiap rakaat yang dilakukan oleh orang tadi dan ini al-ibrah Al bi ummul lafat la bi khusus sabab Ya, ibrah dalam keumuman lafaz bukan karena sebab-sebab yang khusus selama tidak ada kehususan ya. Dan selama tidak ada kehususan kita tidak boleh ini barangkali barangkali tidak bisa seperti itu. Demikian Allahu a'lam bishawab.